Ana Moșului Scenariu radiofonic de Nicolae Rădulescu În acel an, 1474, către iarnă, într-o serare vânătă, un călăreț tânăr trecu porțile Sucevei nu se putea desluși după straie de feciori de răzășor de boier, iar arme nu avea asupra niciuna, în afara unui jungher ca oricare altul. Calul scund care l-a dusese cale de atâtea poște, nu părea nici el dintre aceia de soi. Din acestei pricini, călărețul trecu aproape nebăgat în seamă pe ulițele târgului și, la căderea nopții, se mistui fără urmă prin încâlceala lor. Iar curând se ivi tocmai acolo unde n-ar fi crezut în ruptul capului niciun sucevean că s-ar putea ivi, În odaia de sfat și de taină a măriei sale Ștefan Voievodul. Sub căutătura dreaptă a ochilor atât de albaștri, tânărul mai făcu câțiva pași și cuvincios se opri dinaintea jilțului împodobit cu stema Moldovei. Bine ai venit, Mihule! Bine te-am găsit, Mariata! Mă închin și în genunchi cu supunere. Hai, hai, hai, hai, hai ridică-te! Și așa, bătrân, nu s pe cât-ți se pare ție. Dar eu nici n-am. Mai trebuie să trăiesc încă. Trebuie. Că tare multe-ți de împlinit. Le vei împlini, Maria ta. Sunt încredințat! De-aș avea numai oșteni ca tine. Sunt destui alții și mai buni. Așa. Măi, Mihule, măi, tu ai să ajungi departe. Vrei să știi de ce? Mărturisesc. Încă nu ești cuprins de fala și de zurba celor de o vârstă cu tine. Ești voinic ca un flăcău și înțelept ca un moșneac. Mulțumesc de vorbă, bună. Nu mulțumim mie, ci mumei și părintelui care te-au crescut așa. Iartă-mă, Mihule, iartă-mă că am vorbit ce nu trebuie. Iute te mâs am uitat că ei nu mai sunt pe tărâmul ăsta. E în schimb moșul meu. Da, da, știu. Ia, dă scrisoarea capitanului. Mm. Scump la vorbă, scump ca de obicei. Câteva șire numai și-atâta. Nunta rămâne așa, măria ta, așa să rămâie, capitane, dacă zici domnia ta." Dacă nu-i cu supărare..." nu -i. De ce nunta e vorba?" Nu ai. Soliman Pașa vine să-mi Moldova." Da, și vine coala e mare și nu știu încă, nu știu cum și unde să-l primesc. Ai vreun gând? Că văd că ai trăsărit. Adevărat, doamne, că citești în cugetul omului. Am un gând, dar nu știu dacă se leagă cu n-un asta. Spune-l și o-i vedea eu. Dar nu pot să-l înghesui numai în două vorbe. Tălmăcește mil în 9, în Câte s-o de cuvință? M-am întâlnit lângă pădurea Crasnei cu moșul meu. Moș Iacob? Boldur, starostele pădurarilor? Chihaya, cum îi zicem noi. Venea de acasă. Venea ori se ducea? Venea. Se ducea spre sălașul lui din Codru cu câteva ajutoare. Acu, iarna! Hm. Lucrul m-a nedumerit și pe mine. Mai cu seamă că... Era o vântoasă în răscruce de te răsturna cu tot cu cujmă. Dar până s-apuc eu să mă minunesc de corajul moșului, uimit foarte s-a arătat dumnealui. Nu-i cum așa. Iac-așa. În cutiurile noate, n-am ce zici vremea nu mai bună de așa ceva. A, mă rog, mă rog, dacă te așteaptă careva cu oi căpuiuri albaștri vreun atac la Vaslui, ori la Iași... La Vaslui, da. Atunci nici vorbă să schimbă zocoteala. La Vaslui, zici? Mm -hmm. ia te uite cum am găsit eu, tămanșe și, și n-ai fi voit tu să gășesc. Râzi pe să mă stați, ai? Îți cumva că eu chiar cred basmele tale, ai? Moșule... Lasă, lasă! Lasă, nu mai spune amușatele! Ce? Eu n-am ochi să văd! Patru de sași cu ori colea la coleala vaslui? ia a te uite acolo! O fi vru și palmuri, asta, dar și-o munca cât șapte, Aici stai tain, in măcar la Suceava mi. La... la Suceava? ce să caut eu la Suceava? E, asta tu știi! Poate... Ochi ieche căprui, ori albaștri. Albaștri. Eh, am -o, cred că ai spus drept. Du-te dar în drumul tău. Merse sănătos și cum ajungi la Sușeava, spune-i așa fetișeiașeaia cu ochii albaștri. mă asculti? Da, moșule. Spune-i că eu am un nepot cum să cade, nu zic ba. Dar la minșuni nu sunt prea pe șepi. Păi asta s-ar putea să-i placă fetei. Nu știu, poate. Nu te prea înțeleg, moșule. Nici nu-i nevoie să mă înțeleagă fata și să-i mai spui tot ei că eu prea de greabă nu se pot veni să o văd că-s poftit la o nuntă pe aici, prin Fălciu, de anul nou. Uh -huh. Amu chiar mă duc după niște vânat. Drept aceea, nici voi să nu șercați să veniți în vremea asta după mine. Nici în preumblare, nici la vânătoare. E limpede. Nu prea da, mă rog. Dacă ei îi o părea limpede... Eu așa cred. merge mergi sănătos. Cu bine, moșule! Ah. Îți mulțumesc, Mihule, pentru tot ce mi ai Așa Așadar am deslușit bine că e vorba de aceeași nuntă Și că fata cu ochi albaștri E Moldova, Mihule Care și ție și moșului tău și mie E atât de dragă Până la moarte, Doamne Maria ta? Oftește i rogute până la mine pe dumnealui hatmanul Luca Arbore și pe dumnealor capitanii de oaste Mihail Rașcu și Cosma Barbaroșie. Sunt aici după poruncă. Să nu mai zăbovească atunci, să vie. Îndată, Măriata. Măriata, Măriata, Măriata. Cedeți, cedeți, cedeți dumneavoastră fiecare unde vi mai la de mână. Măriata. Oh. S-a cam lăsat frigul, ai? Da. cam așa, așa da. Dar e și vreme. adevărat. Adevărat. Ei, și vremea, da. Cu toate astea, ia că unora nu le pasă de ger și de omături și le arde de petreceri. Mm -hmm. Adineauri chiar am primit răvași de la dumnealui Costache Șendrea, capitanul. Costache Șendrea, ne și poftește la nuntă? Ai ghicit, Hadmane. Mm -hmm. Altcineva însă, tot de prin partea locului care a trăit și a văzut multe, Socotește că alaiul mirelui nu o să poată să vie mai devreme de anul nou. Tot e scurt gazul măria Eu, după câte știu pe amândoi și pe șendrea și pe... Celălalt, Așa. Sunt încredințat că ei anume și-au făcut socoteala asta cu zgârcenie ca noi să fim gata mai devreme. Așa. bine fi. Așa e, Hadmane, crede-mă. Și dacă adăugim iarna de afară cu troienele și viscolele ei... Zic că mirele cel așteptat nu putea ajunge la vas lui și iași decât pe la jumătatea lui Genarie. Dacă o ajunge, Maria Tocmai ta... și eu am cor să-l lase moldovenii noștri chiar așa, cu una, cu două. Graiul Matieș, nu voiește să petreacă și el. El nu. Că de când cu nunta de la baia are o părere cam proastă despre petrecerile de pe aici. Dar am or câtorva mii de secui să cinstească numele lui. Tot e bine, Maria, ta. Vin și cu bombarde. 20 de tunuri. Asta nu e rău, riga polonez. Ne trimite și el un pâlc de oastre. Le și au călăreți buni. Cazații. Ar veni și ei cu dragă inimă, dar au la rândul lor petrecere pregătite de mengli ghirai. Aha. Asta mă cam uimește Adică să-și lase hanul tătar tocmai acum iarna, crâmul lui însorit și să pornesc în coacere? Asta așa e, nu se prea vântă pe asemenea vreme. Dacă ar fi după dâns și... Dar vedeți că îi impunge din urmă Soliman anume către noi. Ah, înțeleg. Da, înțeleg. Marea treabă pentru Maria. Parcă pentru noi e mai bună, oricum el cel din dintâi va trebui să dea față. Cu doi oaspeți deodată, cu Soliman și cu Ghirai. Tocmai cui să-i dea întâietate? Turcului, că e mai tare. Anohaiului zic că-i mai iute și o ajunge aici mai degrabă. Da, și eu socotesc să o cotesc că mai întâi s-ar cuveni parcă să-l pălim pe Girai. e. să nu ne dea sulița lui încoace. Și dacă în vremea asta Soliman. A -a. Îți flăcăi sau prăpădit hatman în bătălia cu 2000, Măria ta, tot unul și unul. Mi se încrâncează și cu inima, când mă aduc aminte. Și mie, crede-mă, o bătălie cu Girai nu e o joacă. 2000 de călăreți vor cântări greu la întâlnirea cu Soliman. Fără gerți, vă, Măria ta. Știu unde opște, nu se poate. Acum, însă, am un gând. Să ne împărțim astea? Dacă ne-am împărțit, eu am cădea tocmai la dorința lui Soliman. De ce credeți, dumneavoastră, că l-a stârnit el pe Girai? Dar eu, ca nu voi să-i fac pe plac. Iartă-mă, Doamne, dar or capul meu e prea prost, ori vinul chelarului lui prea bun. Nu pricep și pace. Toată oastea noastră e aici, în Ceava și Iași. Dacă Ghirai află asta și poate să o afle ușor și bate de pildă pe la vadul lui Isac, la Fălciu, atunci... Al e. Picior de nohai nu s-o mai întoarce în tabunurile din stepă. Maria ta, codru Fălciului e pavăză bună vară. A Iarna e și mai bună căpitane, crede-mă. Aș vrea să te cred, Doamne, dar acolo să abia câțiva pădureni. Cior să poate ei face față cu mulțimea nohailor? Minuni. Cu ce? Cu baltagul și securea? Mai ales cu inima. O, de atâția ani de când am luat Buzduganul puterii, caut să vă încredințez boier și capitan de oaste, că pământul acesta al Moldovei Naște oameni la fel de blânzi și la fel de tari ca și dânsul. Curând socotesc o să vă înduplec. Hadmane! Poruncă, Marieta! Oastea cea mare să se desfășoare de la Suceava până către lui și Iași. Am înțeles, Marieta. Da. Eu tot nu pricep gândul voievodului să mă tai. Dacă tătarii trec pe la vadului și intră în codrii fălciului, cum ies de acolo și prins între două focuri? Mariata ta Ce mihule? Ai uitat ceva? Ce te-ai întors? Am văzut adineaur un neguțător armen părăsind curtea domnițelor Și? Neguțătorul acela, cum să zic Semăna ca două picături de apă cu iscoada lui Ghirai mm. Cutezător bărbat, îmi place Dacă a putut el să se strecoare până aici Ar mai fi vreme, doamne, să-l ajung din urmă Dăm numai poruncă și... Stai cu minte, flăcăule, e târziu, e noapte E taticălosul, a tras cu urechea și-a alungit și mai mult ochii. Și ce putea să audă or să vadă? De pildă că oastea cea mare se află aici. De vreme ce voivodul, hatmanul, capitanii de oaste sunt și ei aici. Mihule, flăcăule, ascultă cu luarea ce-ți spun. Da. Tare aș mai vrea ca noaptea asta neguțătorul cel armean să gândească așa ca tine. Și mai ales să-l îndemne și pe ghirai să gândească la fel. <laughs> Du-te-n odăia amicule Ia altul care nu mi-a deslușit gândul Dacă nu-l oprice pe niște tarul Atunci e bine Bine dacă Moșule Iacob, moșule cu bună știință am pus astăzi în mâinile tale soarta Moldovei. <fie> În luminății sale măritului stăpânitor al hoardei de aur și doresc ani mult și izbândă zbândă de plină asupra vrășmașilor. Ridică-te, neguțătorule, prea estușitor. Ia spune, ce mătăsuri, ce arome, ce pădoabe mi-a adus. Pădoabe mi fără seamăn, De vreme ce ai stăruit atâta să mă vezi tot acum. Luminăția ta o să judece singur și fără greș. Ochii mei sunt prea bătrâni să vadă și mintea mea prea proastă să înțeleagă prețul juvaierului. <laughs> e vorba de un inel, dar cu o piatră văzute, Ți-am adus o veste, lumineția ta. O veste? De la Suceava? Întocmai. Mărza fiule. Aici sunt, părinții mei. Vine mai aproape. Da. Să ascultăm împreună tot ce are a ne spune credincioasa noastră slugă. Prea bine, tată! Să vedem dacă juvaierul tău e pe potriva laudei pe care o faci. Prețul lui rămâne. Nici o grijă, răsplata mea nu va fi mai prejos. spune Ați voi, iluminația ta și mărieta ta, beiule, să știți unde se află acum oastea lui Ștefan Voivodul? Dacă am voi. E cel din tâi lucru pe care voiam să-l aflăm și tu știi bine asta. Dar cum ești vrei să-ți vinzi cât mai bine, Marfa. O, vorbele lumineției tale mi-îndurerează inima. Allah mi-e martor, nu vreau nicio plată. Bine, bine. Biruința pe care hoarda o va dobândi asupra gheaurilor, mă va răsplăti pe deplin. Abia cu o zi și o noapte în urmă, oasea cea mare se afla încă la Suceava. La Suceava? L-am văzut cu ochii mei pe hatmanul Luca Arborii. I-am văzut tot așa pe doi din capitanii de oaste. Un scund și celălalt înalt cu părul roșu. Cosma barbaroșie. Așa, ar Și steagurile de răzâi? Nu s-au strâns încă. Aha. Abia acum, blau vestitor, chemând oamenii la oaste. Abia acum. Da, da. E, altceva avea Din păcate, eu nu mai atât am avut a spune luminației tale și mării sale, Beiului. Nu mai atât. Da. De aceea. Dacă mi i îngăduiți. Da, da, poți pleca. Ei, fiule? Știu și eu ce să zic. mi cam frică. De ce? Prea bine se orânduiesc lucrurile în folosul nostru. E asta, Iacu. Plânge-te că se orânduiesc prea bine, în loc să-i mulțumești lui Alac pentru nemăsurata ai bunăvoință. Aș vrea din tot sufletul să-i mulțumesc după bătălie. Dar știu că ți i frică. Iartă-mă că ți-o spun, dar greșești, tată. Nu mi-i frică pentru viața mea. Atunci... Pentru fala hoardei. Știu ce urmează. Fiindcă avem știre întemeiată că oastea Moldovei e la Suceava, ori în preajma ei, vei porunci să batem pe lavadul lui Isaac, prin codul fălciului, că e cel mai bun vad. Întocmai. Dar uiți, tată, ce-a pătimit acolo, abia e un an de atunci, beiul Bugec, fratele meu. N-am uitat, dar atunci era vara, da, cu și... iarna, copacii golași îngăduie să vezi până departe. Acum iarna pe potecile lor nu șuire decât vântul. Aș vrea să te cred, tată. Crede-mă și izbește încrezător prin vadul lui Da, am mărnit mai șuiera și crivețoai Șapte glasuri deodată, ca vor ei la nuntă. Se potrivește tocmai bine cu ce ne spunea mai de devreme, moșiacob. Poți să avem o nuntă? Și cum la nuntă se cade și mare. Asta nu mai decât? Uite, cribățuista pică tocmai bine. Ia că vine și chihaia. Iar, în are o clipă de moșul moșionastul. Când-i la o gromniță, când la cealaltă, când-i la petrebagnă, când la noi, baarez-ne spune una, baarez-ne întrebe alta. Ca un capitan de oaste și se află. Ce mai oaste? E? Vă place cum șoieră vântuiți, da? Plase, cum de nu? Și mie, Și nu-mi place, în schimb, e că vorbiți prea mult pe seama mea. Moși, că n-am o minută de hodină, că vă îi de una, ba de alta... Și-ați tăcut așa, v-a înghețat cerul limbile? E, mă, copiii măi, credeți că eu nu văd și n-aud cum oftați când vin către voi? Moșule. Credeți că în loc să stau acum pustia asta... N-aș vrea să zac mai degrabă pe un cuptior la căldură. Vreau cum să nu vreau. Dar de, Soliman vrea una, Ghirai alta. Trebuie să-i cum se cuvine. Pe amândoi nu putem, ne-am împărțit. Vodă cu Soliman, noi cu Ghirai. Altfel, nevestele voastre și mumile și copiii noștri nu știu zău. Așa că, ia spuneți, ce vă fac pe ah, Nu prea bine. stătea un încurântat și mărâiau abia câțiva. Azi însă sunt răi toți peste samă. De când îi ținem gevorății în groapnițe? Si mi-a mâncat. Lasă, lasă, nu-i mai jeliți că le-am dat la noapte să le ție de sa toată iarna. Așa zic. Din prepeleacul meu am desușit din un fum subțire ridicându-se despre vadul prutului. Semnul? Tocmai de aceea vă bat la cap acum pentru și din urmă oara. Vorba că nu mai avem vremi taclale. Cel din tâi pânc de tătare lăsați să treacă netul Așa. Asta va fi încredințarea pentru ceilalți care vin din urmă că drumul e și apoi Vă suiți și unul și celălalt în prepelegurile voastre și cu prăjinile pe care le aveți, trageți acoperemântul de pe cele două gropnițe să salte afară din hâniile. Și, Matali? tale? Eu am să fac la fel, în prepeleacul meu despre Poiană. Boian. Hai să dovedești să îngurem. Am să dovedesc că n am făcut Trebuie. Și încă ceva. Întâi dați drumul urșilor, matahales mai hămesite și o să dea înăvală fără opreliști. Pe urmă, după ce nohaie se vor fi împrăștiat, scoateți haitele de lupi și la urmă râșii, că astora când le miroase a sânge, în înnebunesc, băi. Eu atât am vrut să vă spun, la treabă. nu Așa, feții mei. așa să nu răbuie unul pe aici, nici de sămânță. Acum, acum ta, să pot ca ai să fie găsămit. Oastea lui Ghirai n-a putut trece pe aici. Ta, mă ierți de vorbă proastă. Te iert, capitane, numai să nu fie prea proastă. Ce ne-a dus prin pustietatea asta în miez de iarnă? Cumva temerea că Ghirai o să răzbească, totuși... Ghirai? Tare mi teamă că s-a răzgândit și că nu o să mai vie la petrecerea noastră. E, dacă știi cine a dat gândul cel bun, acum aș lua în brațe și l-aș pupa oricare ar fi el. E, chiar așa? Chiar, măria ta. Și domnia ta, Și eu, măria ta, pentru că altfel n cum să-i mulțumesc Celui or celor care ne-au ocrotit de moarte 2.000 de călăreți Și ne-au ferit o cina de pârjol. Gând la gând, Mihai. Și amândoi, asemenea cu gândul meu. Și eu voi să-l îmbrățișez și bărbătește să-i sărut obrazul. Numai dacă am ști cine-i. Ia că și pe moșul meu. Care? Unde? Unde? Colomboiană, într-o latură. Ah, Chihaya Boldur, starostele pădurarilor, mi moș și tată. Acum înțeleg. Înțeleg pe ce s-a bizuit voivodul de ună zi în sfatul de la Suceava. Sosirea lui Mihu avea un rost. Nepotul e vretnic de moșul lui. Să trăiești, moș Iacobe! Să trăiești, măria ta, într mulți ani. Dar cu ce prilești pe aici? Așa, în preumblare? Oarecum. Fiindcă tot am pe aproape... Nepotul Mihu și cu mine am venit să te vedem. Mulțumesc de cinste și de bucurie. Și pentru că dumnealor, capitali Rașcu și barbaroși, îmi ziceau adineauri că ar voi să te îmbrățișeze. Așa. Cum adică, măria ta? Dumneata, moș Iacobe, dumneata l-ai întors pe ghirai din drum? Cum ai dresi sprava asta? E, așa, după puterile mele. Și s-au întors de adevăratele? A. Care a mai apucat, capitane. Care nu. Moșule, moșule. Îți dai seama ce ai făptuit. Am pus și eu umărul. <laughs> auzi măriata, auzi și că a pus umărul. <laughs> și cum l-au pus, cum o și răsturnat căruța lui Ghirai. <laughs> Pașă Soliman, păzește-te. Mâine pe drumul vasluiului praful și pulverea se va alege din toată fala semilunii. Dacă moșneagul acesta. Moșule, Iacob, moșule, vină. Ba nu. Măria ta, întâietate. Pe urmă îl îmbrățișez și eu. Și eu și eu, și, și eu, și eu! Mulțumesc! Mulțumesc, domnilor voastre. Noi se cade să mulțumim, matale moșule. Maria Măria ta! Și pentru ca fi și nepoții noștri, ci cei care vor veni după și să-ți poată cinsti și ei fapta, poruncesc diacului să o înscrie în Hronic tot acum. Moldova se cuvine să se mulțumesc! Și de atunci, din anul acela de demult, din amurgul roșietic de genarie, care prevestea zorii biruinței de la podul înalt, poiana aceea din podul fălciului se cheamă Poiana Moșului. Într-o amintire a lui Moș Iacob Boldur, și a faptei lui de neuitat.